Tässä on kaksi ihmistä töidensä ohessa lähteneet kehittämään Web 2.0a sille kohderyhmälle, jotka kaikista vähiten käyttää ja osaa Web 2.0. Tuotsanaa podcastin vieraana on Matti Äskeläinen, joka on perustanut Seniorinetti.fi-nimisen verkkopalvelun. Hyvää iltaa, tervetuloa mukaan. Iltaa ja kiitoksia, mukava tulla juttelemaan. Miksi Seniorinetti? No seniorinetti on oikeastaan lähtenyt, lähtenyt liikkeelle tämmöistä hyvin omakohtaisesta taustasta omasta äidistä, joka sai 70-vuotiaana ensimmäisen elämänsä ensimmäisen tietokoneen ja siinä sitten erinäköistä tukitoimintaa ja hänen toimintaa seuratessaan rupesi kytemään ajatus siitä, että miksi en lähtisi tekemään jotain sellaista palvelua, jollaista en vielä katso, katso niin tarjolla olevan. Ja mitäs äiti tähän sanoi? No, tota, äiti oli kyllä tietysti erittäin, erittäin kannustavainen, kuitenkin tietysti ymmärtämättä siitä, että mitä se nuori poika nyt visioi. En mäkään nyt ihan nuori poika kuitenkaan ole, ole, mutta joka tapauksessa, että äiti on tottunut tietotekniikassa näkemään juuri sen, mitä hän käyttää. Ja kun sitten tietysti itse ammattilaisena mietin, että hei, nythän voisi tehdäkin jotain uutta ja hienompaa, niin siinä tietysti pikkuinen haaste kommunikaatio, mutta joka tapauksessa pelkästään ajatus siitä, että tehtäisiin jotain senioreille ja ikäihmisille sai äidin varauksettoman tuen ja kannustuksen. Entä sitten muu ympäristö? Jos kertoisit vaikka tähän alkuun pikkasen seniorinetin vaiheista, että miten, miten olet lähtenyt tunnustelemaan näitä mahdollisuuksia? No joo, eli ensinnäkin tietysti se idea seniorinetistä oli äsken kuvatun kaltaisesti lähtenyt liikkeelle, ja reilu puolitoista vuotta sitten, kun olin, olin toiminut Pyörälän Kallen kanssa muutamissa hankkeissa, ja otettiin tätä asiaa puheeksi, niin huomattiin, että Kallella on se tekninen osaaminen ja sitten paljon muutakin mediaosaamista, ja toisaalta mulla oli myös hänen mielestään ihan kelvollinen näkemys ja visio, vaikkakin kovin vielä epävakaalla pohjalla, idea siitä, mitä meidän kannattaisi lähteä yhdessä tekemään. No, muutamien eri vaiheiden kautta jo pelkästään siitä, että teknisiä toteutusvaihtoehtoja tutkittiin ja kokeiltiin. Se, mitä tietysti tälleen työn ja muun toiminnan ohessa on resursseja, niin että vuoden vaihteessa, eli tässä 2008 vuoden alussa saatiin SeniorNetin ensimmäinen verkkoon näkyvä versio näkymä. Joo, ja sen jälkeen siitä on hieman Se, kehiteltyä versiota jo julkaistu. Joo, eli ensimmäinen SeniorNetin Versionä. Päätettiin alkukokemusten perusteella, opeteltiin tämmöisiä verkkopalvelun peruslähtökohtia seuraamaan siitä, että mitä kohtia meidän ensimmäisessä versiossa käytetään, mitä palautetta me saadaan, mitä vaikeuksia näillä meidän seniorikäyttäjillä on ollut. Ja tultiin hyvin nopeasti siihen tilanteeseen, että hei, nyt meidän kannattaa tehdä nopea suunnanmuutos ja muuttaa vähän meidän toteutusmallia. Eli tuossa vapun jälkeen tehtiin se, julkaistiin käyttöön Seniorinetin seuraava versio, joka on nyt tällä hetkellä oleva versio ja on rakennettu sellaiseksi, että se, tämä pohja luo meidän näkemyksen mukaan hyvät mahdollisuudet tuoda niitä ominaisuuksia, parantaa käytettävyyttä, kehittää Seniorinettiä siihen suuntaan, mitä me on itse ajateltu. Mikä se on se lupaus? sille asiakkaalle, sille seniorille. Mitä hän netiltä saa? Tuota, joo, yleensä, nyt puhutaan seniorinetti, on vuorovaikutteinen Web 2.0-palvelu, niin hän saa siinä hyvän, mukavan ympäristön tämmöisen, tämmöisen yhteisöllisen toiminta-alustan, mihinkä sanotaan ainakin meidän puolesta on kiva lähteä osallistumaan ja lukemaan, luomaan tätä tämmöistä verkkososiaalisuutta. Suurempia lupauksia tietysti me ei pystytä antaa, me pyritään, pyritään omalta osaltamme tekemään ympäristö hyväksi ja houkuttelevaksi, ja toivotaan, että se riittää saamaan sitten paljon käyttäjiä. Minkälainen on ollut käyttäjien määrän kehitys tähän mennessä? Tota, vuodenvaihteessa tietysti kun aloitettiin, ja varsinaista markkinointia ei ole tapahtunut, eli semmoista normaalia, normaalia näkyvyyttä, mitä näissä yhteisöpalveluissa on, on että joku, joku jossakin muussa palvelussa on nähnyt ja huomannut ja kertoo, niin tätä taustaa vasten, kun ihan täysin nollasta on lähdetty liikkeelle ja nyt meillä päivittäinen kävijämäärä, käyntien määrä on siellä tuhannen pinnassa. Kävijämäärä pyörii siellä oikein hiljaisena päivänä alle 400 ja noin 700 välissä. No nyt vasta tulevat hyvä messut, jotka alkaa 25. syyskuuta, on se meidän lähtölaukaus. Siihen mennessä toki tehdään vielä näkyviä näkyviäkin muutoksia ja parannuksia. Ja se on se vaihe, jolloin me myös aletaan tekemään ensimmäisiä äh, temppuja sitten niin kun, markkinointiin liittyen. Minkälaista näkyvyyttä siellä messuilla teillä on mielessä? Meillä on messulla, messulla erittäin hyvä, hyvä standi, jossa me toimitaan yhdessä Tampereen ATK Seniorit mukaan Etti ry ja sitten toisaalta Seniorit ilman rajoja on meidän kanssa. Tämä Standi on ihan kokonaan meidän, meidän hankkima ja laittama, mutta jo pelkästään ajatellaan, että palveluluonnekin on sosiaalinen, me halutaan verkostoitua ja niin edespäin, niin tästä syystä johtuen on varsin luontevaa, että tarjotaan yhteistyökumppaneille näille parille järjestöille mahdollisuus osallistua meidän kanssa sit siihen messutoimintaan. Toivotteko minkälaista boostia Tästä, tästä messuista? Kyllä tota, kyllähän me tietysti toivotaan. Sen sitten aika näyttää, paljonko messuilla on väkeä. Ja me ollaan kuitenkin siellä messuilla vain yksi esillä oleva asia. Paljonko me sit saadaan, saadaan huomioon. Me yritetään käyttää niitä normaalia perinteisiä keinoja. Tietysti se, että luodaan siellä näkyvyyttä, jaetaan esitteitä, tehdään itseämme tunnetuksi. Ja katsotaan sitten, että miten se näkyy kävijämäärissä. Kävijämäärä tullaan tietysti messujen, tai sanotaan nyt ensimmäisten lippujen lähdössä jakeluun, jossa näkyy myös nettitieto, niin seurataan hyvin mielenkiinnolla ja katsotaan, että minkälainen muutos, muutos siellä kävijämäärissä tapahtuu. Joo, puhuit muuten tuossa päivittäisistä kävijämääristä, niin mitä sitten rekisteröityneiden käyttäjien määrä? Tota, mulla just äsken kysyttiin sitä, ja ihan rehellisesti sanoa, että menee hieman arvauksen puolelle, mutta mä arvaus on siellä 400-500 välillä tällä hetkellä. Toki rehellisyyden nimissä täytyy todeta, että on rekisteröityneitä käyttäjiä, jotka eivät ole sen jälkeen käyneet, mutta hyvin mielenkiintoinen ilmiö tässä kesälomakauden jälkeen on ollut se, että sellaisia, jotka ovat rekisteröityneet jo melko sen kauan sitten, Ilmeisesti, kun palvelualkumetreillä oli hiljainen, niin eivät vielä, eivät vielä lähteneet osallistumaan, mutta nyt ovat ottaneetkin semmoisen uuden aktiivisemman asenteen. Miten kuvaisit tätä painopistettä, että minkälaisiin sisältöihin seniorinetti.fiin keskustelijat sitä keskustelua näyttäisivät vievän? Siellä on keskustelufoorumi ja sitten siellä on blogit. Niin, niin tota, vaikka näistä kustakin, että, että mitä siellä nousee pintaan? Tota, musta tuntuu, että kaikista suosituimmat, suosituimmat on ihan tämmöiset hyvin arkipäiväiset asiat. Ää, saattaa tuntua, tuntua jopa hieman hämmästyttävältä, että keskustelupäivän säästä, niin, niin yleensä kun lähinnä vitsinä sitä käytetään, niin säästä keskusteleminen on kuitenkin myös seniorinetissä yllättävän tärkeissä roolissa. Se on myös herättänyt tietysti, tietysti tämmöisiä kaksijakoisia tunteita. Joku tulee katsomaan ja näkee, että sääkeskustelussa on paljon kommentteja, niin on tullut sitten tämmöistä, eihän täällä osata keskustella muusta kuin säästä, mutta sehän ei ole missään tapauksessa mistään muualta pois, jos näinkin yksinkertainen asia on, on kovin suosittu. Ja tietysti keskusteluissa on muut arkiset ja ajankohtaiset asiat. Ehkä meidän eniten ulkopuolista huomioon saanut keskustelu on ollut Johanna Tukiaisesta. Se on yllättävää tietysti, kun on seurannut tuota analytiksin kautta, niin meitä on siteerattu muutamalla muullakin foorumilla ja me välillä saatiin niin kuin melkoisia käviä piikkejä. heitä katsokaa, kuinka sen keskustelu. Johanna Tukiaisesta. mutta Aiheet on hyvin, hyvin niin kuin laajoja, on hyvin vakavia, ihmiset keskustelevat, vieläkö kuuluu? Vielä kuuluu. Niin tota, aiheet on välillä vakaviakin asioita, puhutaan yksinäisyydestä ja erinäköisistä hankaluuksista ja vaikeuksista elämässä, mutta se skaala on laaja. No on nyt sitten, meillä on vielä pieni haaste tällä hetkellä seniorinetin keskustelut ja blogit asiaan perehtymättömälle, niin näyttävät samankaltaisilta ja ne, ne onkin tällä hetkellä liian samanlaisia. Ja mm. tämä on asia, joka tulee tässä nyt sitten, kunhan me saadaan niitä jo nyt suunniteltuja kehityskohteita implementoitua eteenpäin, niin, niin se ero keskusteluiden ja Login-toiminnan välillä pyritään tekemään ulkoasullisestikin myös selkeämmäksi, jotta nämä meidän seniorikin mahdollisimman automaattisesti sisäistäisivät sen, että mikä ero näillä kahdella asialla. Meillä on kyllä siellä ihan aktiivisia semmoisia login kirjoittajia, jotka ovat sisäistäneet sen niin kuin nyt voi. Eihän blogin tekemisessä ole mitään sellaista sääntökirjaa, mitä sen juuri pitäisi olla, mutta ovat, ovat niin kuin käyttäneet tämmöisenä oman, omien tiettyjen ajatustensa kirjoittamisen paikkana, päiväkirjana ja osallistuvat itse myös kommentointiin. Eli startti on siinä mielessä hyvä, vaikka blogien Kohdaltakin, niin vielä tietysti toivotaan, toivotaan paljon lisää blokaajia, jota me uskotaan sitten näiden mukannetti ja muiden, muiden järjestöjen kanssa tehtävällä yhteistyöllä saatavan sinne lisää. Seniorinetti.fi-tiimi on Tampereelta ja niin on myöskin MukaNetti, eli kerro hiukan tästä teidän yhteistyökumppanista. Joo, eli MukaNetti, Tampereen ATK Seniorit on semmoinen äh, Tampereella toimiva, lähes tuhannen henkilön, ellei tällä hetkellä ole ollut, ylikin tuhannen henkilön yhdistys, jotka toimivat niin nimensä mukaisesti antamalla ATK-alan koulutusta, pitämällä mukaan surfipistettä ja ehkä, ehkä semmoinen kaikista työläin ja, ja ehkä jopa tärkein osa heidän toimintaa on nämä vertaistutorit, jotka sitten käyvät myös ihan ihmisten kotona antamassa tukitoimintaa. Mukanetti oli ensimmäinen tämän meidän kehitystiimin ulkopuolinen taho, johon otettiin yhteyttä, että voitaisiko tulla keskustelemaan, kun meillä olisi tämmöinen idea ja ajatus. Sekin on hyvä tuoda tässä vaiheessa esille, että Mukanetti suhtautui meihin alussa varauksellisesti, mutta siihen oli syynsä. Näitä tämmöisiä harjoituksia on Suomen maassa ollut ja osa on tuottanut näille järjestöille ja yhdistyksille myös jonkun tason pettymyksiä. Ja juuri tästä syystä johtui. Meidänkin yhteistyöhön suhtauduttiin varauksellisesti. Ja toki yhteistyössä on tänäkin päivänä kehitettävää, meillä voisi olla vielä paljon enemmän tehtävää, mutta mä väitän, että aika hyvä yhteinen luottamus on kuitenkin saavutettu. Matti äskeläinen leipätyöksesi, pyörität mediamille. Oyta, eli rahat tulevat toistaiseksi ihan perinteisestä softa-bisneksestä. Kerro vähän, minkälaista? Men tällä hetkellä niin kuin pää, mä teen päätyökseni pelkästään Mediamillille töitä, mutta toisaalta teen Mediamillin nimissä liiketoimintaan liittyvää konsultointia. Aiotko Matti jäädä eläkkeelle Mediamillistä vai Seniorinetti Oystä? Tämä on asia, jota mä oon oikeasti vakavissani pohtinut ja mä sanoin, että mun henkilökohtainen visio on se, että tästä voisi kehittyä sellainen toiminta, jota mä voisin sitten loppuelämäni tehdä, onko se eläkkeelle jäänti siellä sitten joustavaa tai jotain, mutta, mutta se on aika hienoa, kun pystyis sellaisen, sellaisen ympäristön ja toiminta, toimintakoneen käynnistämään, jossa olisi sitten kiva, kiva olla vielä silloinkin, kun ei jaksa enää aamu, aamu seitsemästä ilta kahdeksaan työpäiviä tehdä. Minkälaisia opinkappaleita tai, tai mitä pitäisi tärkeimpänä, että mitä olet oppinut tähän mennessä? Tota, Semmoisia yllätyksiä on ollut joitakin. Yksi tietysti sen isokin yllätys on ollut se, että viestin kanssa on aika yllättävän vaikea päästä tämmöisiin seniorijärjestöjen yritysten ja yhdistyksen kanssa niin kuin vuoropuheluun. Eli käytännössä niin seniorinetti ajatuksena otetaan erittäin hyvin, hyvin vastaan, jopa mainostoimistoissa on käyty, käyty keskusteluja, mutta sitten kun lähtee tavoittelemaan myös esimerkiksi eläkeläis, isoja eläkeläisjärjestöjä, ja olisi halu keskustella siitä, että mitä tietoyhteiskunta, mitä tietoyhteiskunta tuo tullessaan haasteita näille yhdistyksille ja mitä seniorinetti on ja niin edespäin, niin edespäin, niin se on kumma juttu, mutta ovet tahtoo mennä kiinni siinä vaiheessa. Ja mä sanon tämän ihan tarkoituksella ja hieman provosoivasti, koska mä seison sanojeni takana, että mä oon muutamaan paikkaan yrittänyt saada kontaktia aikaiseksi ja... Ja se ei vaan ole tähän mennessä niin onnistunut. Toisten syitä ei tietenkään voi muuta kuin arvailla, mutta mikä sun mielikuvasi on, että, että mistä tällainen vastahankaisuus tai ennakoluuloisuus tai pidättyväisyys mahtaa johtua? No, nämä isot yhdistykset kuitenkin sillä tavalla leiriytyneet, että niihin on aika vaikea ulkopuolelta avata, avata tämmöistä rakentavaa keskustelua. Seniorinetti pyrkii kaikin, kaikin keinoin olemaan politiikasta ja uskonnosta ulkopuolella, täysin riippumaton palveluntuottaja, ja, ja tämä voi itse asiassa olla jo joillekin yhdistyksille varsin negatiivinen viesti. Mä jututin kesällä heinäkuussa isovanhempien yhdistyksen vetäjä puheenjohtajaa, Pekka Leinosta. Ja sä taisit myös kuunnella sen haastattelun. Minkälaisia ajatuksia heräs, kun, kun kuuntelit tästä isovanhempien yhdistyksen toiminnasta kertovaa ahtarinaa? Tota, mä oon kuunnellut varmaan kaksikin kertaa Leinosen, Pekan ja teidän välisen keskustelun ja tavannut Pekka Leinosen ja palaveroinut hänen kanssaan ihan, ihan noin niin kuin muutenkin. ja mun on todettu tällä hetkellä jo se, että isovanhemmat ja seniorinetti tulee rakentamaan yhteistyötä. Meillä on hyvin samankaltaisia ajatuksia isovanhemmuudesta, sukupolvien välisistä, välisistä kontakteista ja linkeistä. Mitä asioita me voitaisiin isovanhempien erittäin hienosta viestistä niin kuin myötä vaikuttaa myös tekniikan keinoihin. Me ollaan eka kertaa tavattu äh, tota, vasta. Reilu kaksi viikkoa sitten, että tämä meidän, meidän suhde on kovin nuori, mutta siinä todettiin, kummatkin oli samaa mieltä, että tämä keskustelu pitää jatkua ja meillä on kyllä paljon yhteistä tekemistä. Yksi alue on se, että lapsenlapset, lapset tai muuten sukulaiset tuovat, tuovat tosiaan just isovanhemmat ja suvun seniorit tämän sosiaalisen median piiriin opettamalla, näyttämällä, hankkimalla heille vaikka webikameran ja näyttämällä, että kuinka se toimii. Ja, ja siihen tulee sitä sisältöäkin sit, jos on niitä lapsia heiluttamassa siellä ruudun toisella puolella. Ja tällaiset videokohtaamiset voi olla tosi hauskoja, vaikka se teknisesti voi olla välillä vähän hermoja raastavaa ja hiuksia nostattavaa. Se ei ole niin yksinkertaista se Messengerin käyttö sitten enää päälle kuusikymppisille, ainakin omasta kokemuksesta. Siinä saa olla tosi kärsivällinen sen ohjelmiston kanssa. Ihmisissä ei ole mitään viikaa, mutta ohjelmistot on monimutkaisia. Eli, eli kun on tarpeeksi motivaatiota ja tarve pitää rakkaisiin läheisiin ihmisiin yhteyttä, niin silloin ylitetään esteitä kyllä. Mutta entä sitten ne seniorit, joilla ei ole ketään sukulaisia? Mitenkäs, mitenkäs heitä voisi tämä sosiaalinen media palvella? Niin kuin mä tuossa... Äsken mainitsin, kun kerroin esimerkiksi Tampereen tämän ATK-seniörit mukannetti, mukannetti roolista ja heidän, heidän toiminnastaan aina lähtien niistä koulutuksista ja myös sinne jopa kotitutorointiin saakka. Jos nyt ajatellaan, niin senioreissa on vielä valtava joukko sellaisia, jotka ovat joko täysin kokemattomia tai, tai tarviivat kuitenkin hyvän, hyvän tukiverkoston tämän tietotekniikan virkon Käyttämisessä ja Mä Uskon, että sosiaalinen media on hyvin tärkeässä roolissa, kun me saadaan sellainen kynnys ylitettyä, että saadaan niille senioreille ne perustaidot sen selaimen ja perustyökalujen käyttämisestä. Näitä tekee erinäköiset yhdistykset ja jatkuen aina Suomen omakotiliittoon, jotka tekee isolla hankkeilla tällaista perustietotekniikan käyttämisen koulutusta. Oikeastaan sen jälkeen tuleekin se toinen vaihe, että mitkä on niitä asioita ja palveluita, joita ne seniorit haluaa käyttää. Ja tässä mä uskon, että tämä ihmisen luontainen tarve sosiaalisuuteen ja yhteisöllisyyteen ja sen tuomat sekä viihteelliset että tämmöiset hyötynäkökohdat saavat sen aikaan, että sosiaalisella medialla ja netillä tulee olemaan varsin tärkeä rooli tulevaisuudessa myös ikääntymisen myötä ihmisten elämässä. Se on se sosiaalinen ympäristö, joka muuttuu, siellä on ne lapset ja lastenlapset tärkeitä ja jäädään työelämästä pois ja sosiaalisuus omille ihmisille niin semmoinen primitiivinen ominaisuus, jota me, jota me tarvitaan. Eli mä uskon sosiaalisen median erittäin hyvään ja vahvasti kasvavaan asemaan senioreiden keskuudessa. Seniorinetti.fi on lähtenyt ihan tekstipohjaisesta viestinnästä liikkeelle, mikä varmasti onkin viisasta, että ensin opetellaan tuottamaan tekstiä näppäimistöllä ruudulle. Sitten on ihan toisesta lähtökohdasta lähteviä pilotteja olemassa. Luin tuoreesta ET-lehdestä, oliko se elokuun numerosta, tällaisesta hyvinvointi-tv-hankkeesta. Siinä oli tällainen etä yhteistyökaluja, videoyhteistyökaluja toimittava Videra teknisenä yhteistyökumppanina ja sitten kaupunkeja, yhteisöjä. Ja Laurea oli tehnyt tällaisen Kotiin-hankkeen, jossa oli ilmeisesti sairaalasta kotiutettuja potilaita, henkilöitä. Sitten pidetty terveydenhuollon henkilöstön ja toistensa kanssa yhteyksissä videoruutujen avulla. Ja olivat ilmeisesti melko helppokäyttöisiä videoruutuja, että, että eivät ihan niin vaikeita käyttää ummikoille kuin vaikkapa Skypen käytön aloittaminen. Ja, ja tässä oli haastateltavana tässä et jutussa, unohdan sukunimme, mutta Tatjana vantalta. joka oli oikein tyytyväinen ollut siihen pilottiin, ja hänelle oli tullut oikein mukavat viikko-ohjelmanumerot siitä, että oli näitä tämmöisiä video rinkikeskusteluja ja erilaisia ohjelmanumeroita ja tietokilpailuja. Ja siinä lehtijutussa vielä todettiin, että Tatiana kertoi, että oikein itku tuli silmään, kun se sitten vietiin se ruutu pois. Eli, eli siitä mulle tuli ainakin sellainen olo, että kun se vaan on tarpeeksi helppokäyttöistä ja kun siellä on se rinki, se yhteisön ja ihmiset olemassa, niin, niin tämmöinen mediavälitteinen sosiaalisuus voi tuntua tosi hyvältä. Joo, kyllä niin kuin aikaisemmin tuossa mainitsin, niin tämä tämmöinen sosiaalisuus, sosiaalisuus on meille tärkeä perusominaisuus ja sitten niitä teknisiä välineitä sen sosiaalisuuden toteuttamiseen, että seniorinetti on tosiaan tällä hetkellä tekstipohjainen ja pohjautuu näihin tämmöisiin perus, perusvälineisiin, joita meillä on käytettävissä ja toisaalta sitten niin näille on tämmöisille erinäköisille kosketusnäyttöperustaisille ratkaisuille ja sitten sen kuvaan tuominen ja sitten toisaalta se, että se sosiaalisuus voi olla muutakin kuin tämmöistä viihteellisyyttä. siitä voi tulla keskustelukanava sitten sinne terveydenhuolto- organisaatioihin. Mä oon keskustellut myös näiden Laurean jankin ihmisten kanssa, jotka on ollut ollut mukana toteut toteuttamassa näitä sosiaalisia välineitä, joissa se käyttämisen helppous on viety niin pitkälle kuin se nykytekniikalla voidaan. Eli edelleenkin sosiaalisuudella on hyvin tärkeä rooli, erittäin tärkeä rooli myös senioreiden hyvinvoinnissa. Tässähän tulee mieleen, että joku voisi ottaa vaaliteemaksi sen, että kun nyt puhutaan, että tällaisten välineiden hankkiminen kaikille halukkaille, kotiin tulisi ihan järjettömän kalliiksi. Sanottiinko tässä et jutussakin, että se olisi useita satoja euroja kuukaudessa tällaisten välineiden vuokraaminen. niin, niin tota, Pitäisikö yhteiskunnan rahoittaa ne kaikille? No, tota, nyt on aika paljon ollut keskustelua, keskustelua siitä, että millä tavalla ihmisten ikääntymisen profiilissa pyritään tukemaan sitä ihmisten äh, kotona selviämistä, jaksamista ja pärjäämistä. Ja Toisaalta sitten, kun tätä pyritään, pystytään tukemaan, niin ne kustannukset kotona pärjäämiseen, onko ne nyt sitten tämmöisiä videojärjestelmiä ja muita, niin nehän on aivan mitättömiä verrattuna sitten siihen, mitä nämä laitoshoitopaikat. Laitoshoitopaikat maksaa. Tämä nyt on valitettavan kylmä taloudellinen tapa lähestyä, lähestyä tätä asiaa, koska se sosiaalinen merkitys ihmisen hyvinvoinnille on paljon suurempi, mutta mun mielestä ainakin se nyt on kummakin eri tekijät niin taloudellinen kuin tämä tämmöinen inhimillis-sosiaalinen sosiaalinen näkemys siitä, miten pitäisi toimia, mitä pitäisi kehittää, niin nämä on hyvin samankaltaiset, johtaa samaan lopputulokseen. Kun Matti Äskeläinen selvitti tätä kenttää, kuka tarjoaa sosiaalista mediaa ikäihmisille, me muuten löysimme toisemme sitä kautta, että kirjoitin tällä otsikolla tuhat sanaa blogiin kesällä aiheesta. Ja, ja siinä sitten tuli joitakin linkkejä siinä kommentteissa vastaan, että, että mitä tällaisia palveluita, mitä ehkä teidän kilpailijoinakin voisi pitää, niin on olemassa, niin Just tämän mainitun etelehden lehden verkkofoorumi on yksi. Miten Seniorinetti eroaa esimerkiksi tästä Golden Age-portaalista? No sanotaan, että sen parhaiten tietysti näkee, kun käy vertailemassa kahta eri, eri palvelua. Tällä hetkellähän me ollaan kuitenkin Seniorinettinä varsin uusi Kävijä määrältään varmaan koordineisiin nähdenkin ollaan vielä suhteellisen pieni, koska meillä ei tätä tämmöistä suurilevikkistä ET-näkyvyyttä ole millään tavalla. Koordineisi tuottaa enemmän erinäköisiin sisältöihin liittyviä, liittyviä asioita ja siellä selkeästi pienempänä osana on nämä sosiaaliset elementit eli keskustelualueet. Me ollaan joka tapauksessa menemässä siihen suuntaan, että nämä sosiaaliset elementit tulee olemaan se kaikista tärkein osa seniorinettiä ja toisaalta näitä muita sisältöä, kun on otettu tämmöinen käsite kuin toimituksellinen sisältö, niin sitäkin tulee olemaan, mutta sen rooli tulee olemaan pienempi. Eli tässä suhteessa ihan tämmöinen painotuksellinen ero, eli Seniori tulee olemaan jatkossakin ne ja kehittymään juuri nimenomaan sosiaalisena palveluna. Suomessa on kovasti nostetta web 2.0 palvelujen ja yleensäkin sisältöpalvelujen kehittämiseen. Onko seniori netti saanut jonkinnäköistä tämmöistä teknologia tukea tai, tai saattopalvelua tai konsultointia yhteiskunnan taholta. Tota, sen verran kyllä, että ollaan oltu Teknopoliksen, Teknopoliksen tämmöisessä ihan kaikille alkaville yrittäjille tarjottavassa perus, peruspalvelussa, missä haetaan näitä perus toimintaedellytyksiä, eli mitään semmoista niin kuin erityistä. Tällä hetkellä koko seniorinetin rakenne perustuu meidän kahden, kahden ihmisen sekä työpanokseen että, että siihen taloudelliseen panostukseen, ja, ja jatkossa on tarkoitus toki sitten saada tämä talouskin pyörimään ainakin niin, ettei meidän itse tarvitse laittaa rahaa, jotta me voimme tehdä töitä. Onko ihan perinteistä bännerimainontaa, tarkoitus myydä? Tota, lähtökohtaisesti me ei haluta bannereita. Emme kokonaan niistä tietysti voida eikä haluta kieltäytyäkään, mutta on muutamissa jopa isoissa paikoissa käyty tätä keskustelua, keskustelua siitä, että ensisijaisesti halutaan semmoista asiapitä, asiapitoista sisältö, sisältömainontaa, joka on kohdennettu tälle kohderyhmälle tuo myös tieto, tietopuolista sisältöä tullessaan. Eli, eli voidaan luoda alasivustoja ja niin edespäin, mutta se, että sinne laitetaan pelkkiä bannereita, emme voida tässä vaiheessa kieltäytyä, jos joku meille haluaa tarjota rahaa ja mahdollistaa ja tukea meidän kehitystä, mutta mieluummin me nähdään kuitenkin se semmoisena asiapitoistena, Mainostusvälineenä. Minkälaisia tulevaisuuden visioita seniorinetti.fi kolme vuoden kuluttua? Matti, kuvaile, minkälainen se on? Tota, kyllä, meidän tavoite on se, että kolme vuoden kuluttua meidän aikuisväestöstä merkittävä osa tietää, että mikä on seniorinetti. Semmoinen yleinen tunnettuvuus. Toisaalta myös sit sellainen luotettavuus, että me saadaan ne keskustelukanavat eri järjestöihin myös käyntiin. Ja tätä kautta se semmoinen niin tekninen sosiaalisuuden ympäristö senioreille aktiiviseen käyttöön myös niin, että sitä sosiaalisuutta tapahtuu paikallisella tasolla monella eri suunnalla ja tietysti, tietysti myös No, onko se valtakunnallista tasoa tällainen, jota ei sidota paikkakuntiin? Näin me voidaan saada kuitenkin niin kuin erinäköisiä yhteisöjen yhteisösenioreista toimimaan. Ja se on taas meille se, joka mahdollistaa noiden kaupallisten toimijoiden kiinnostuksen, joka taas mahdollistaa tämän jatkokehityksen. Ja ainakin yleisöpotentiaalia on, tilastokeskus julkaisi taas, tietoja suomalaisten internetin käytöstä, ja kyllä se suurin kasvu netin käytön netin palvelujen omaksumisessa on siellä plus kuuskymppisissä, että, että kyllä siellä voitettavaa on, kuvan vain keinot keksitään. Joo, me aika tarkkaan niitä tilastokeskuksen lukemia tosiaan seurattu, ja tota, kyllähän se näin on, että siellä on, on kasvua semmoinen niin kuin Täydellinen tasaantuminen siinä, että yli 95 prosenttia senioreistakin käyttää nettiä, niin tapahtuu kyllä vasta vuosien, vuosien ja vuosien kuluttua, mutta, mutta joka tapauksessa, jos nyt ajatellaan ikäluokkaa alle 70, niin on tapahtunut todella paljon sitä, että siellä lähellä 70 ikävuotta otetaan se ensikontaktitietotekniikkaan. Ja, ja tämä on niin kuin hieno asia, että, että se ei ole enää enää pelkästään siinä eläkeytymisvaiheessa ja siellä alkavalla senioriudella, vaan nimenomaan se tulee myös siellä, kun ikä on 70 ja yli 70 vuotta, niin silloinkin kerkiää ja on hyvä tutustua tietotekniikkaan. Tuleeko sinulle itsellesi nyt mieleen jotain sellaista asiaa, minkä sä haluaisit erityisesti tuoda vielä esiin, mitä mä en ole kysyä? Tota... No ei oikeastaan, se on ei mitään sellaista erityistä, mikä tässä on. Tässä on niin kuin haasteita ja haasteita ja haasteita. Jos nyt ajatellaan lähtökohtaa, että seniorinetti tätä näitä termejäkin vielä mukaan web 2.0, tässä on kaksi ihmistä töidensä ohessa lähteneet kehittämään web 2.0 sille kohderyhmälle, jotka kaikista vähiten käyttää ja osaa web 2.0. Niin tämä kertoo hyvin sen, että meillä on näköisiä haasteita, me on otettu niitä haasteita vastaan ja, ja kyllä me varmaan välillä vähän mennään omien tekemisten ja ajatusten kanssakin harhaan, mutta, mutta kun me saadaan, saadaan aktiivista palautetta, palautetta myös sieltä senioriporukasta, joka meidän palvelua käyttää, niin se auttaa meitä sitten kehittymään oikeaan suuntaan. Toivotaan onnea teille ja, ja paljon kiinnostuneita aktiivisia uusia käyttäjiä. Kiitoksia tästä haastattelusta. Kiitoksia myös minun puolestani.